«Ну що, як живеш, пане полковнику?» – звернувся до нього Мельхіседек. «Та поки що Бог милує і земля на досаду ляхам носить», – відповів Залізняк, по-молодецькому тріпнувши головою, і нараз побачив Найду, що стояв збоку. «Що це, брате Івана, і ти тут?» – вигукнув він, засяявши від радості, підійшовши до Найде, вхопив його в свої широкі обійми. «А як ти потрапив сюди?» «Ну, та однаково». «Ех, брате, сам Бог послав мені тебе назустріч», – казав він, перериваючи свої слова козацькими поцілунками. «Рук багато, голів мало. Гадаю тепер, уже ти не будеш відмовлятися і покликатися на спасіння душі». «Настав час, і нараз схаменувшись, залізняк круто рубав мову і обернувшись до Мелькіседека, сказав, нахиливши голову. «Прости, привелебний отче, спалах радості». Побачив старого бойового товариша, і серце затремтіло, А я до твоєї милості не сам завітав, а з гостем. Радий, радий, тільки чому ж ти не попросиш його сюди, – здивувався Мелькіседек. Трудно, може він у цю хвилину Богові душу віддає. Ледве довезли. Хто ж це? Священник села Турової. Його вже оглянув брат наш Анатолій, – сказав отець Аркадій. Каже, що коли Господь допоможе, то можна сподіватись удержити його життя. Антоній Назак згоди нахилив голову і додав. Зело занепав він на силах. Я дав йому келих нашої настоянки. Ліпше стало. Заснув. Та що з ним? – стурбувано спитав Мельхіседек. Хвороба звичайна, – зіткою усмішкою відповів Залізняк. Тепер вона скрізь ходить. Спершу дали 200 барбар -бар ляхи, потім душили димом. У ямі гноявій. «Де? Коли?» – скрикнув Мелькіседек. А разом з ним і Аркадій, і Елпідифор. Та в селі Туровій пан офіціал Мокрицький приводив людей до унії. І Залізняк розповів присутнім про звірства, які чинив Мокрицький у Туровій. Ця жахлива розповідь пригломшила всіх. Залізняк закінчив а мілький все усе ще сидів мовчки в своєму кріслі, скорботно похиливши голову на схрещенні на патериці руки. Якусь хвилину всі мовчали. От, чесний отче, першим перервав мовчанку Аркадій своїм густим басом, що дрожав тепер однутишнього бурення. А ти ще вмовляв нас бути терпеливими і покірними, хотів примусити, щоб ми повірили в силу королівських декретів. Ну чим же допомогли вони? чи приборкали Мокритською шляхту. «Вони ще не знають про декрет», – відповів Мельхіседек, піднімаючи голову і обводячи всіх скарботним поглядом. «Ні, знають», – упевнено мовив на це Залізняк. «Знають і вирішили шляхта й слуги папежа знищити королівський декрет». «Звідки ти знаєш це?» – спитали разом усі присутні. «Знаю достеменно. Уманського губернатора Младановича, Зібралася цього вівторка вся місцева і навколишня шляхта, числом до трьохсот душ, заговорив Сфильова Залізняк. Зібралися всі для того, щоб омиркувати, як боротися з гайдамаками і як вирвати з коренем схизму, котра знову підвела голову, завдяки трудам твоїм, чесний отче. На зібрання все прибув архієпіскоп Гнізнинський і прочитав усім присутнім, «Милостивий папір» від папи Климента XIII. Папа звертається до всіх вірних католиків, шляхтичів польських, заклинає їх лишатися вірними лицарями римського костьолу і вирвати з коренем раз назавжди схизму, що проявилася на їхній землі, а для цього не спинятися ні перед чим. І шляхтичі всі до єдиного заприсяглися виконати заповіт папи». Глибокий стогін вирвався з грудей Мельхіседека. «О, Господи!» – прошепотів він. «Святі слова твої обернули на отруйні жала, а заповіт твоєї любові – на криваву ворожнечу й гординю». Так провадив далі залізняк. І архієпіскоп узяв з усіх шляхтичів страшну клятву, що вони не залишать у Польщі жодного схизмата, а тих, що опиратимуться перед унією, винищуватимуть, як розбійників і бунтарів». «О, Господи!» – сплеснув руками старець Елпідифор. «Спалять православні храми і монастирі», – говорив далі Залізняк. «Порозганяють усіх чинців, усіх священників наших і перетнуть нам всі шляхи до Переяславського владики і на лівий берег Дніпра». Смерть їм, гонителям Христа, вигукнули разом Аркадій і Найда. Не цими, і якщо вони вирішили добути шаблю –